не по покористуватися тим найвищим благом, яке здобув для народу свого, отже й для себе самого. Та тепер виходить, не для себе, не для себе. Бо хіба ж не найвищу свободу маємо в любові? А для мене любов що щоразу оберталася, мов би, тим єзуїтським змішуванням безмежної досконалості і гріховної природи людини. Я ж прагну. Чистоти, а не єзуїтського змішування, ідеалів, а не природностей, абсолютів, а не пристосонецьких відносностей. Усе відносне на світі, та тільки не людина і не її життя, за яке я мав боротися з усіма силами землі і неба, з усіма стихіями і смертями. Загармістра Циприан породжувався не землею і непевним небом. Породжувався під тьмою. І невидимо виникав на шляху моїх нічних блукань, Зливаючись з тьмою, Темним голосом на своїх емерній лакнині белькотів щось, Намагаючись пробитись до моєї свідомості. А я не слухався в його слова, Бо не було в них ні сенсу, Ні потреби для мене. Однак тої ночі, Коли я відпровадив пана Сміровського, Власне, вигнавши його з свого дому, і став на ганку, слухаючись у міське журавлине голосіння над моєю землею. Пан Ципріан виник непростежувано, як завжди, але не відступився в темноті, не а таки пробився до мого слуху своєю безладною мовою, бо цього разу вцілив у мій біль і в мою розтривоженість. Меркурій десь загрожує Юпітеру, сказав пан Ципріан, звертаючись, власне, ні до кого. Сказав би сказати за своїм звичаєм, мов би в простір до всіх і ні до кого. Я мовчав. Меркурій – це Гермес, зрештою, пояснив він. Посланець усіх богів і бог, ошуканців, всіляких. Так ніби я сам не знав, що Меркурій – то Гермесі і чий він – бог. Пан Принцепс, Приймав того Сміровського, несподівано від справ астральних він перейшов до земних. Називав мене Принцепсом, септо князем. У Латині не було слова «гетьман». Казано, що походить воно, чи від Литовського князя Гедеміна. Та мені байдуже, як зватиме мене цей заблуканий чоловік. Однак уже я його ніколи не слухав. Чи пан Принцепс бодай звелів одібрати в нього зброю Якось допускаючи його до своєї особи, допитувався настирливо пан Ціприан, не бомбожачись моєю мовчанкою. Може, ще покликав би Джур, аби тримали пана Смировського за руки, мов перед султаном турецьким, засміявся я на його перестороги. Він же посола Посли йдуть до нас так, як самі того хочуть, чи з шаблею, чи з цайдаком. Зрештою.. Обережно подав голос зігармістр. Хотів би витлумачити пану Принцепсу, що той пан не є, власне, послом звичайним, а тільки десь послом смерті. Чиєї ж? Може, і це знаєш, пане зігармістре, читаючи в зорях і знаках небесних? Десь, може, і самого пана Принцепста. Голос пана... Кипріана став геть безвиразним. вже й не голос людський, а сама пітьма, мов би, промовляла до мене зловісно, та водночас і пощадлива. Зрештою, я не знаю, однак ще в Переяслові якось був досить близько до пана Сміровського і чув, як він грозився, але шкодував, що немає за що найняти вбивців, і вельми сварив за це пана киселя. Нині ж планети розташувалися якось не вельми сприятливо, і Меркурій загрожує Юпітеру попри свою, зрештою, мідерність. і Він усунувся сам собою, без ніяких моїх зусиль, без мого гнівої принуки. «Застав мене здумав про смерть». З страхом смерті, що ще й за саму смерть. Може, підісланий самим Смировським, щоб спробувати ще у такий спосіб згладити зі світу козацького гетьмана. Так ніби не відував я про те, скільки смертей посилено на мою голову протягом цього року всіма моїми ворогами, починаючи від найпаскуднішого шляхтичка аж до самого короля». Королівські канцлери дивувалися, чим я досі живий. Мені казано про це. На сеймі послу розважали способи злагіднення Хмельницького, вважаючи мою смерть способом найліпшим. Я знав про це. В костолах Ксюонзи просили в Бога моєї погибелі. Чув ті молитви, Бог їхній чи ні. А я чув і чую нафеми католицький страшні своїм красномовством. Нехай буде проклятий з душею, тілом, розумом, мислею, всіма внутрішніми і поверховими смислами своїми. Нехай буде проклятий в містах, селах, полях і во всіх дорогах своїх. Нехай буде проклятий, чуючий сплячий Нехай буде проклятий їдячий, п'ючий, ходячий, сидячий. Нехай прокляти буде його тіло, мізок, кістки, жили і всі члонки його від стопи кожної аж до верху голови не мають здоров'я. Нехай прийде на нього прокляття, яке через змий сей на в глини зброжністю Господь допустив. Нехай буде вимазаний, вигладжений його ім'я з книг живота і справедливим написаним нехай не буде. Нехай буде частина і дідецтвою з Каїном, братовбивцею, з Дафаном, Авіроном і Сапфірою, з Симоном Волхвом, Юдою зрадником і з тими, котрі мовили Богу. Отступи від нас...